Eram în a opta zi de pană în deșert și ascultase povestea negustorului, bând ultima picătură din provizia de apă. Ah! i-am spus micului prinț, sunt foarte frumoase amintirile tale, dar eu tot nu mi-am reparat avionul, nu mai am nimic de băut și aș fi tare fericit dacă aș putea să mă îndrept agale spre o fântână." Prietena mea, vulpea," îmi zise el, Omulețule, nu mai e vorba de vulpe. De ce? Pentru că o să murim de sete. N-a ce voiam și mi-a răspuns astfel. E bine dacă ai avut un prieten, chiar dacă o să mori. Eu sunt foarte bucuros că am avut prietena o vulpe. nu și dă seama de primejdie, mi-am spus. Lui nu e niciodată nici foame, nici sete. E ajunge un pic de soare. Dar el se uită la mine și îi răspunse gândului meu. Și mie mi sete. Hai să căutăm un puț. Am avut un gest de lehamite. E absurd să cauți un puț la întâmplare în imensitatea deșertului. Cu toate astea am pornit. După ce am mers ore întregi în tăcere, se lăsă noaptea, iar stelele începură să lumineze. Le zăream... Canvis, vis, având puțină febră din pricina setei. Cuvintele micului prinț dănțuiau în mintea mea. Așadar, ți-e și ție sete, l-am întrebat. Dar nu a răspuns la întrebarea mea. Îmi spuse simplu, apa poate fi bună și pentru inimă. Nu-am înțeles răspunsul, dar am tăcut. Știam bine că nu trebuia să-i pun întrebări. Era ostenit. Se așeză. M-am așezat lângă el și, după pauză, zise iarăși, Stelele sunt frumoase din cauza unei flori pe care nu o poți vedea." Am răspuns, desigur, și m-am uitat, fără să vorbesc, la cutele nisipului sub lumina lunii. Deșertul e frumos," adăugă el. Și era adevărat. Întotdeauna mi-a plăcut deșertul. Te așezi pe o dună de nisip. Nu vezi nimic, nu auzi nimic și cu toate astea ceva strălucește în tăcere. Ceea ce îmi frumusețează deșertul, spuse micul prinț, e că ascunde o fântână undeva. Am fost surprins să înțeleg deodată acea misterioasă strălucire a nisipului. Când eram doar un băiețel, locuiam într-o casă veche, iar legenda povestea că acolo era îngropată o comoară. Desigur, nimeni n-a reușit niciodată să o descopere și poate că nici n-a căutat-o, dar ea făcea tot farmecul acelei case. Casa mea ascundea o taină în adâncul inimii ei. Da, i-am spus micului prinț, fie că e vorba de casă, de stele sau de deșert, ceea ce constituie frumusețea lor e ceva invizibil. Sunt bucuros," zise el, că ești de acord cu vulpea mea." Cum micul prinț era gata să doarmă, l-am luat în brațe și m-am așternut iar la drum. Eram emoționat. Mi se părea că duc o comoară fragilă. Mi se părea chiar că nu există nimic mai fragil pe Pământ. Priveam la lumina lunii fruntea aceea palidă, ochii aceia închiși, și uvițele care tremurau un vânt și îmi spuneam, ceea ce văd eu nu e decât o coajă. Lucrul cel mai important e invizibil. Cum buzele lui întredeschise schițau în zâmbet, mi-am spus iarăși, Ceea ce mă mișcă atât de mult la acest mic prinț adormit este fidelitatea sa față de o floare. Este imaginea unui trandafir care strălucește în el ca flacăra unei lămpi, chiar și când doarme. Și l-am simțit încă și mai fragil. Lămpile trebuie protejate, o pală de vânt le poate stinge. Și tot mergând așa, am descoperit fântâna în revărsatul zorilor.